Luister nou net Radio SA, net Radio SA met ons webwerf adres is www vir worldwide web battleweb.netradio world sa.co.za. Die inlichting op ons webwerf is verskriklike belangrike inligting. Inlichting soos die name van elke omroeper die programme waarvoor elkeen verantwoordelik is om uit te saai, tye van uitsending. En dan is daar ook ons archief, waar jy kan soek na vorige programme wat reeds uitgesaai is, en dan kan jy dit sommer so aanlijn luister, of jy kan dit aflaai, en op daarie manier dan daarna luister. Op die oomlik luister jy na Dr. Tini Eilers, wat uit saai vanuit irene Pretoria, in site korea Afrika en jy is baie welkom of jy nou uit Zuid-Afrika luister of in Zuid-Afrika luister en of jy van uit die buitenland na ons luister jy is altyd, altyd baie, baie belangrik en ons sien jou as belangrik, ach jou as mens wat God gemaakt het en van wie die Heere lief is en ons wil sy woord reg oor die ganse wereld uitsaai op grond van Jezus Christus opdracht aan die kerk, gaan die jylle wereld in. Verkondig die goeie nieuws, die evangelie, aan al die nazies, en leer jylle om alles te onderhou wat ek jylle geleer het. Nou, ons wil graag daar aan uitvoering gee. Met hier die internet radiostasie, wat wereldwijd uitsaai, zonne-mere, zonne-grense, en As jy dit nou weet, hierdie radiostasie beteken iets vir jou as persoon, dan kan een mens mos ook dit aan iemand anders oordra en iemand uitnooi die persoon in die webadres gee. Want op die webwerf is al die skakels, al die skakels om by die radiostasie in te skakel, die makkelijkste een, wat seker nou nie ooral werk nie, ek weet nie, is die ene wat ek kon gewoon ek self gebruik is. Op die webwerf is daar een icoon van een radio, en moet een knoppie waarop op jy mis nie moet klik, en dan wacht jy maar net dat hy begin speel, en met met net nie ongeduldig raak nie internet, is internet, dit is nie soos een FM radio wat jy aan en af skakel nie. Hier het ons een geweldige structuur wat nie aria gebonde is nie, dat hardloop dwars oor jylle ganse wereld, mys moet dis maar net een bykie geduldig wees as jy geklik het en inskakel om net te wacht totdat jy nou die klank hoor en dan weet dat jy by die radiostatie ingeskakel is. Maar vir al die moeite wat jy dan so doen ontvang jy hierdie wonderlijke voorrecht om in Godse teenwoordigheid te wees waar sy woord verkondig word want God is teenwoordig waar sy woord verkondig word, want daar werk God in ons, hy doen herstelwerk, restaurasiewerk, in ons harte, binnenin in ons geestelike mens, the spiritual man. So weer eens, baie, baie welkom, ek hoop jy kan rustig wees, ek hoop jy het een plekje waar jy kan sit in ons span, miskien dat ek sommer nog op een gemakstoel achter oor, of ek selfs kan lewe, oorvond op die kop, wereld vergeet, concentreer op God en op sy woord. Want ons moet hier die speciale verhouding met God hee, dit is sy opdracht, ons moet om lief hee met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand, met al ons kracht, dit is om gewortel te wees in die liefde van God en nou gaan uit in die Vesers gedeelte lees, waar jy dit ook so sal sien. Hier die liefde van wat ons vir God het, dit drijf ons voor en toe, dit maakt het ons hier die tyd uitkoop, en dat ons speciale andag het, dat ons mediteer, dat ons saam oordink, hierby hier die program wat bekend bekendstaan as oordenking, waar ons Godse woord oordink, bepijns, ons eie maak, en God wat daar die oomblikke gebruik om in ons herstelwerk te doen soos in die pottebakker sy werkswinkel of in God sy operasietheater waar hy kardiatorakswerk aan ons doen om ons hart te gezond te maak soos in Jeremia 17 om ons net in die rechte stemming te kry kom ons luister mooi na hier die woorde van Joe Niemann wanneer hy nou hier vir ons syng. the Ek in die Vesiers vir ons in die derde hoogstuk en ek lees vanaf vers 14 Gebed van Paulus vir die feestjers Dit is die opskrif van die Afrikaanse vertaling, die ou-Afrikaanse vertaling, die 1933-53 vertaling wat sê Om hierdie rede buig ek my knieën Voor die Vader van ons, Heere Jezus Christus, van wie elke geslag in die himmel en op die aarde sy naam ontvang, dat hy aan julle mag gee na die rijkdom van sy heerlikheid, om met kracht versterkt te word door sy gees in die anderlijke mens. As so moet onthoud, Ons het een uiterlijke mens en anderlijke mens. Uiterlijke is die eersgeborene, natuurlijke mens. Innerlijke mens is die geestelijke mens, die persoon wat gebore is met jou wedergeboorte. Dat hy aan julle mag gee, na die rijkdom van sy heerlijkheid, om met kracht versterk te word hier sy gees in die innerlijke mens. Dis waar ek en jy versterk moet word, want dis die invalshoek wat God gebruik in ons as weergeborenes, daarin versterk hy ons, so dat ons geesmens sterk kan word en sterker kan word as die vleesmens, die natuurlijke mens, want die natuurlijke mens is eindelijk een probleem. Die natuurlijke mens neem nie die dinge van die geest aan nie, maak nie voor hom sin nie, maar jou geestmens is soos een spons, alles absorbeer, skerp wakker, net soos ons nou in Godse teenwoordigheid onszelf afsonder, tyd uitkoop en geestelik wakker is doorgaan so God in ons kan werk, en ons dus kan versterk, na die innerlijke mens, so dat, dit is altyd verskrikkelijk belangrik, om na woordes te kyk soos, omdat dat, so dat, en so meer, want dit is redegevend, so Christus, door die geloof, in jylle harte kan boon, dan nou God werk met ons hart, want uit ons hart, oorsprong van alle dinge elke ding wat jy denk alles wat ons doen, wat ons beplan wat ons begeer alles kom uit die hart uit en omdou Christus het net een begeerte gehad hy het gesê ek het net een begeerte en dit is om die wil van my vader te doen ek is nie hier om hy wil te doen maar die wil van hom wat my gestuur het Dit kom uit sy hart uit. En as ek en jy daar die hart kan hee van Christus, dan is ons so veilig, mense, dan is ons daar in die center van Godse wil. Dan sal alles wat God met ons in gedagte het, in vervulling gaan, soos wat alles in Christus in vervulling gegaan het. Daar die ganse skrift, wat jarre en jarre voor Jezus geboorte geskryf is, alles wat daar geskryf is, het in Christus Jezus in vervulling gegaan, omdat hy gehoorzaam was, omdat hy gelei was door die geest, net soos na sy doop, hy is die woestijn ingelei onder die leiding van die geest, alles wat hy gedoen het, hy sê ek doen niks uit my eie nie, ek doen het soos my vader, dit is my weis, so ons moet so versterk word, so dat Christus dier die geloof in jylle harte kan woon. Jylle, wat in die liefde gewortel en gegrond is. Daarna, dit is die voorwaarde, dit is die absolute voorwaarde. Dit is die grootste gebod wat daar is in die skrif, is om God liefde met my jylle hart, met jylle siel, met jylle verstand, met al my kracht. Dan is ek sy saad wat in die rots Jesus Christus gewortel is En wat groei uit om uit en saad skiet uit om uit Gewortel en gegrond in die liefde Godse liefde, nee, nie mensgemaakte liefde nie nie soetsappigheid nie, dit gaan oor iets anders, dit is helemaal een ander ding, dit om God te aanbid, dit om alles te glo wat God sê, en alle vertrouwe te hee, en wat hy sê, om om dit so lief te hee, met jou jylle hart, met jou jylle siel, met al jou verstand, he, al jou kracht, God lief te hee, te weet, God kan niks verkeerd sê nie, God kan niks verkeerd, doe nie, sy plan, sy raadsplan, al die goed, precies haar fijn perfect en die feit dat ek en jy geroep is voor die grondlegging van die wereld al, om gelijkvormig te wees in die weeld van sy soon, dit is die waarheid, dis waar oor alles eindelijk gaan hier die herstelwerk dat God in ons hier die werk kan doen, en ons versterk en jylle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp waar die breedte, en die lengte, en die diepte, en die hoogte is. So, dis die die volledige raadsplan van God te kan snap, soos alle heiliges. Dis om wat die mens dit graag wil weet, dis ook kom jy die tyd uitkoop, dis omdat wat jy God lief het. Jy wil by hom wees, jy wil met hom wees, jy wil sy woord eet, elke liewe ding wat hy sê. En jylle in staat kan wees, om saam met al die heiliges, ten volle, nee, ten volle, nie ten dele, nie, ten volle, te begryp wat die breedte, die lengte, die diepte en die hoogte is, en die liefde van Christus te ken wat die kennis oortref, so dat jylle vervul kan word tot al die volheid van God. En sê, so, dit is dit is absolute aangrypende sinekie wat hier so staan. Om vervul te word, om vol te word, tot al die volheid van God, die hele totale volheid van God, dat dit binne in ons sal wees, die volheid van die Godheid, Om omdat is wat Paulus skryf oor Jezus, hy sê, in hom woon die volheid van die Godheid lichaamlik, en dis precies wat Paulus hier vir ons toe bid, dat ons die volheid van die Godheid in ons sal lewe, dis absoluut asem rovend, dit oortref enige ding wat die mens ten opzichte van die godsdienst ooit kan sê of doen of kan begeer, is hierdie gedeelte so dat jylle kan word tot al die volheid van God. Ek het een dag in die klas studenten gesê, kijk nou hierdie botel wat hier staan, ons kan om nou, vol albasters gooi, en dan gooi hier die water in om, tot hy oorloop. Dan is hy nog nie vol water nie, want al daar die albasters wat hy le, neem allmaal ruimtes op. Dit moet ees uitkom. Dit moet wegkom. En dis waar my ons bezig is, in hier die hartsierurgie, daar is sekere goed wat daar moet wegkom. Dit kan nie, toe het gewoon nie saam met Jezus in ons harte leef nie, dit kan nie. Daan hy daar op een stadium in die geskiedenis van god Godse mense, die verbondsark wat een symbool is van Godse teenwoordigheid, is hy dier die Filisteine geannexeer en is daar in hulle tempel gesit en daar laanse af God daar gestaan en die volgende ochend is die daar gaan omgele. Dis god wat dit nie kan verdraan nie, hy woon nie saam met af Gode in die selwe plek nie. Volheid van die Godheid. Die volheid van die Godheid. As dit is wat jy begeer, dit is wat ek begeer, is waar oor hierdie alles, alles gaan oor hierdie hart syrurgie, omdat alles wat ek en jy denk, wat ons doen, wat ons sê, wat ons mee bezig is, wat ons beplan, wat ons wens, wat ons hoop, alles kom maar bij, net uit die hart, uit ons hart. En dis waar, God, wil woon, en sy volheid, so dat daar niks anders sal wees, as manheid God, en Godse gedachte, so dat ek en jy soos Jezus kan sê, ek is nie hier my wil te doen nie, maar die wil van hom, wat my gestuur het. En daarmee, groet ek jou nou eers weer, tot volgende keer, en Шалом, фреда. is this marvelous peace Sweeter and sweeter each day It is growing like Pillows of glory Yet never shall cease Fill the spirit, the spirit Fill with Spirit I'm, I'm so glad so happy, happy and glad Jesus has given, Jesus has, given. He, he has given, wonderful, wonderful peace, peace, wonderful peace. Peace like a river, so gently flowing, how sweet to my soul is this marvelous peace.